בעזרת השם, נדבך ספר ליקוטי תפילות, תפילה פ"ב, מייסד על תורה ע"ו בליקוטי מוהר"ן. עצמה נפשי לאלוהים, לאל חי, ואתה יבוא ויראה פני אלוהים. רחמך הרבים אדוני כי משפטיך חייני. ריבונו של עולם, זקני לי תשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם. ואזכה לתשובה מאהבה באמת למען תמחול לי על כל עוונותי. ולא יהיה נשאר מהם שום רושם כלל, ויהיו כל עוונותי נתהפכין לזכויות. ותזכני למוחי בשכל דקדושה, לשכל צח וזך ונקי מכל שיג ופסולת ככסף טהור, כחסף צרוף מזוקק שבעתיים. וזכה לחדש מוחי בכל עת בקדושה ובטהרה גדולה, ותעזרני ותושייני תמיד שאזכה ללמוד וללמד בשכל צח וזך. ואזכה להבין תמיד במהירות גדול בכל מקום שאלמוד, ולא אצטרך לעיין כלל, ויהיה שכלי הולך וגדול בקדושה גדולה, ובזריזות גדול בצחות ובבהירות. ואזכה להיות מאיר במלאכת שמיים ולהבין כל דבר לאשורו ולאמיתתו בדברי תורתך הקדושה במהירות גדול, ולשום בלבול כלל. ובכן תזעקני ברחמך רבים ותורני, ותלמדני בכל עת שאזכה לידע באמת איך להתנהג בכל דבר. ובלימוד התורה הקדושה, איך לתת קצבה וגבול ללימודי שידע מתי ללמוד ומתי לבטל בעת ההכרח, באופן שיתקיים מוחי ושכלי בשלמות גדול, בקדושה גדולה כרצונך הטוב. ולא יזיק לי חס ושלום ריבוי הלימוד והעסק חוץ מהגבול. כמו שכתוב, עת לעשות לה' יפה הוא תורתך. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, פעמים ביטולה של תורה זהו קיומה. כי בער נוכי מאיש ולא בינת אדם לי, ואין יודע כלל איך להתנהג בזה כרצונך הטוב באמת. כי לפעמים אני מתבטא לגמרי מלימודי יותר מהראוי, ולפעמים נפשי בוער ומתלהב ומשתוקק מאוד ללמוד תמיד בלי הפסק וביטול כלל. ובאמת, גם זה נו טוב כרצונך לתת גבול לכל דבר. על כן אני מפיל תחינתי לפניך ופורס כפי אליך, אבי אב הרחמה נורא ומביט וצופה ויודע סתרי תעלומות ליבי. שתרחם עלי בחחמיך הרבים ובחסדיך העצומים והנוראים והגדולים מאוד, ותשפיע עלי שכל דקדושה, ותדריכני בעמיתך ותלמדני בכל עת איך להתנהג בעניין הלימוד בכל הדברים שבקדושה. איך ומתי וכמה ללמוד וללמד ולעשות ולעסוק בעבודתך הקדושה, ומתי לסוק ולבטל קצת כפי הכרח כרצונך הטוב כדי לתת תנאיך לעמוכין, כדי שלא להתבטא לגמרי חס ושלום על ידי ריבוי העסק חוץ מהמידה. כאשר אתה ידעת, חוס וחמול עלי, כי אתה יודע כמה בלבולים וספקות יש לנו בעניין זה לכל אחד לפי מדרגתו, ואין איתנו יודע עד מה לשתצות בנפשנו בעניין זה כלל. רחם עלי למען שמך והורני דרכך שאזכה תמיד לכוון בכל ענייני הנהגותי האמת לאמיתו. הוריני ה' דרכך, ומנחני באורח מישור למען שוררי. הוריני ה' דרכך, אהלך בעמיתך. יחד לבבי ליראה שמיך, אדריכני <עוד> בעמיתך, ולמדני כי אתה אלוהי אישי אותך, כי הויתי כל היום. ובכן תרחם עלי <עוד> מלא רחמים, ותזכני למידת הביטחון באמת בשלמות גדול, ואהיה חזק ואמיץ בביטחון לפתוח באמת בחסדיך הרבים, שתשוב ותרחם עלי, ותשפיע ותיתן לי כל צרכי בגשמיות וברוחניות. ותיתן לי פרנסתי בשלמות, פרנסת הנפש ופרנסת הגוף בקדושה ובטהרה גדולה. ותיתן לי כל צורכי במועדו ובזמנו, כמו שכתוב, איני יכול אליך אסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ואתו. ואף על פי שעשיתי מה שעשיתי וקלקלתי מה שקלקלתי, ופגמתי מה שפגמתי, והראותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי אשר לפי מעשיי הרעים, אני רחוק מאוד מפרנסה. אף על פי כן אבטח בך כי לא תעזבני לעולם מחסדיך. כי רחמך רבים, אדוני, רחמך רבים מאוד. ואתה טוב ומטיב לרעים, ולטובים טוב ומטיב לכל. כמו שכתוב, טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. ובטובך הגדול אתה זן את כל העולם כולו בחן ובחסד וברחמים. אתה נותן להם לחם ולכל בשר, כי לעולם חסדך. אנא ברחמך רבים, אל תעשה מקחתאי ואל תגמלני כמפעלי. ואל יהיו עוונותי מבדילים ביני ובין טובך ושפעך הטוב, היורד עלינו תמיד. מלא רחמים חזקני ואמצני לבטוח בך באמת, ואל יבהלוני רעיוני. ואל יבלבלו דעתי ריבוי חטאי העצומים מלהתחזק בביטחון חזק ואמיץ בך תמיד. ואזכה לקיים מקרא שכתוב, בטחו בה' עדי עד, כי ויהיה ה' צור עולמים. ונאמר ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו. ואזכה על ידי הביטחון לעשות כלי וצינור על ידו לקבל השפע הטובה והפרנסה וכל צרכי במועדם ובזמנם קודם שאצטרך להם. אלוהינו אבינו, רוענו זוננו, אזן ופרנס ומכלכל מקרנר ימים עד ביצי כינים. פרנסני וכלכלני בנדבת חסד ומתנת חינם אותי ואת כל בני ביתי ואת כל התלויים בי ואת כל הנלווים אליי. ותן לי כל צורכי בכבוד ובהתר ובהרחבה גדולה באופן שלא תבלבל אותי הפרנסה מתורתך ועבודתך כלל. ואל תצריכני לא לידי מתנות בשר ודם ולא לידי הלוועתם כי אם לידך מלאה, פתוחה, קדושה ורחבה שלא נבוס ולא ניכלם ולא ניכשה לעולם ועד. ואזכה לעסוק תמיד בתורתך ובעבודתך באמת כל ימי חיי. אני וזרעי וזרע זרי וכל יצרך להציע לנו וכל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם. אמן, סלע.